مولانا مبتی توسی بخمس سیب ده دوره تفسیر القرآن ده 63 نمبر کسٹ ای با محل بلرخیر مرغوز که با آت نو دوزار راڈ که دو پتر یا ساتی اشاعتی توید سنت کسٹ این سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نیز دیمین چوک جانگیر راڈ سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر 031 دول پوج روان نه او دا پاتم اتم ایجر روان نه یا کم شوال باندې دا جنگ شو دلوی اختر پرز باندې او صاحب کرام شي کم دے دل زرا پوج دے د روان شو دای دا وې وینن راز د کسرات دواجن چ کم دے مونږ بغه مغلوب نه شو مونږ ډیر زیات یو مونږ ډیر زیات یو مونږ ب مغلوب نه شو اوس مونږ مغلوب کی ګونه دا خبر الله رب العزته وخنشوا چې دا تا ولي و چې زه ډیر نو زه غالب کیږم دا دې ولي و چې زه ډیر يم او زما طاقت ته الله اکبر الله تدا وخنشوا او چې جنگ شروع شو الله اکبر اوې میدان کې ټول راغلی او هغه ډیر تیر انداز سلور زرو اگای کو فارو. او غي کفاره او چې کلا اول شکست کس چې کم نه او شو تا واید غرل منی توختن او دلتا دا خبر د ایت خو خد الله نو چ تاسو ول دا ویل چې من ډیر یو صحابه کرام چا غید غرل منی توختن تیر اندازی شروع او غشی وره ول شروع کړه مسلمانان له هر کې حل چل پیدا شو تتر بتر شو تسن شو مسلمانان او نبی علی صلاتو سلام پس پینا قچره باندې را ولار دې پاینانته او پران را شو او چرا خوشو چا غي شروع و انا نبیو لا کذبا انا ابنو عبد المطولب زد عبد المطولب بچه ایما دا والی تا طول و پیجند عبد المطولب زکا ذکر کئی چا در غیرتی ساڑے ہو نو داغذ ذکر کئی وی زد عبد المطولب بچه داغن و او زه پیغامبر ایم در او جنیم او یواز اولاد دے نبی علیہ السلام او میدان نه دی بیا نبی علیہ السلام مسلمانان تاوازو کو راش ای او بیا مسلمانان را مشو فتح او شوا کفار او تختی الله اکبر او بیا او سورہ زینبی علیہ الصلات والسلام صبر کړه د داغینا پس مال غنیمت تقسیم کو او بیا رست دغه دواړه قبيله حوازینو سقيفه طيب توبگار شوی دی او راغلی دی او نبی علیہ الصلات والسلام باندې ایمان راول دی او بیا چې کم نه و ته تا تاسو خپل مال اخ لئی چې ایمان موراول او که اهل او عیال اخلی یو شپ اخلی هغه یمنګ مال ناکلو کوم چې زمون کې دیان دی اهل او عیال دارا کا نبی علی صلاتو سلام اوی لره بیا دا ور کړی دی الله اکبر بیا رستو یو دای کې او مالک ابن او او تخته ده د دوی مشور وغه او تخته ده نبی علی صلاتو سلام هغه تلر ک چې خیر درا شکه ایمان راړي اگر ایمان راړو او چې ایمان راړو دد مال او اهل او صل خان نبی علیہ الصلات والسلام دل اور کړي واخلہ صل او خان دای ولا ورکړو او چې د نبی علیہ الصلات والسلام د دې دغه توکټ نوغ شهر وې وې ما ان را ایت و ولا سمعت بمثله فی الناس کلهم بمثل محمد نما محمد رسول الله تنکه ما په ټولو خلکو کې نن لیدلې ده نومي او رې د لری چته داسې سړي صفات دا هغ ډې رجیب صفات الله ای از اجبتکم کثرتکم اوسم په پښتونخوا کې تاسو وګورئ یوم پښتون دې هغه आवाज دې او هغه پښتون یوازې دې او بل طرف ته چې دی کم دې لګون تک د چا سره سره لږه ډیر دې ډیر دې نو چې کم سره ډیر انده وای هه जबाब داو کم منګ دا باو کو منګ بداو کو او هغه یو لدم کیانه ور کوي زهنی پریشانی ور کوي پریشان کوي دا ولی پخپل باندې غرور کوي او پا خپل کثرت باندې چې کم دنو کئی چا چه پا کسرت غرور کوي چې پخ کثرت غرور کړه دی الله تبا کړی دی او کم خلک چې د خپل ډیروالی او د مالونو د غریبان تنگي چې غي د الله په حکم عمل کوي او د الله په قانون عمل کوي او وغي تنګي د خپل مال د بیروالي د وجنا او د دینانو الله دې تباہ او برباد کي اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم خرب بنيانهم اللهم لا تذر على الارض منهم احدا اللهم ربنا تمص على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب العليم یا الله مسلمانان مخلصين اخلاص کي دا وس راغلی دی خپل کثرت باندي غرور او غې باندي غرور او یوبل د الله د قانون خلق چې کوم دی غنې فریدی هغه نه غواړي او ګورا بل خبره صحابه کرام دی او خپل کثرت باندي خوشاله شوی دی الله غا ندم خو کړه خبره نو چې نن سړې یو جمهوریت پر سروی او جمهوریت پر سی دی د الله سره پخ دا لا چطام نه جمهوریت پسه او ډیروالي پسه چې سوق تللی دي او نن خدام مصیبته یو تن دی او د چا سره له غونټا کې خړواله راغې نو چې کم طرف په تدیر نو ټول خلک هغه سره کیږي ټول سره کیږي یاره دا ډیر دی وایراشه دای سره شه دای سره مشر هغه سره کشر هغه سره مشر منافق او کشر منافق ټول د هغه سره کیږي الله اکبر دا ظلم نه او الله دا سه خلق باندې عذاب راوړي ثم انزل الله بياراو له ګلاله تعالی سکینه تو رام خپل علا رسول په پیام مر خپل باندې په مؤمنانو باندې وانزل جلودا لم تروها الله موږ باندې خپل سکینه راناسه لکه بل آرام پمنګرا نازل کې مسلمانانو باندې وان سلا راوي له غلاه كارې لم تر او چين دي تاسو غل راو عذاب ورک کا کافرانو لرا او دا د ادب بدل کافرانو ثم يتب الله بيام رو باندې وکلا الله تعالی غته اشاره ده چې هغه حوازنه او سقیق راغلي دي مسلمانان شوي دي او منه د الله حکم غرور مکوا نو مالا بدر باندې مهربانيو کي بیا مهربانيو کلا الله تعالى پسند دينا پاحاوان نه چفائش وا او الله تعالى بهن کي مهرباني ده يا بیا مهرباني بو کي بیا مهرباني اوکلا دوان باندې کې دي شي يا ايها الذين امنوا ان المل مشরিকون دا سلورم مانتا چ سلورم مان نه ذکر کوي دا غیت تمحید ده سالورم مانه وین خفتم عائلتن یرا که جنگ کو غریبان بشو بیا خو بگورم انگا اسلحی گرزو خمون کو زان لسا گتلینو شو بیانو غریبان بشو اللہ و امیر ایگا زبا دی مال دارکم او یا الذي نامنو اوديمان خوندانو ان مشتونه بش مجرمان نه جسون پلیتي فله یا قرب مز حراه پس ندي دی چې د مز د حرام تا پس ددي کاالنا یعنی نه هم کال دیجر حذا چې د نه او د فقرنا په در دا چې تامالدار بهې الله تاله خفل پهنا ک چریخوا خیشي ب ش کاله تالا ف د حکمتوالهقاې للهنا د باب شوور شو سنتی سلمبر آیات پوری دیکھ اعلان د جہاد دا آل کتاب سرا دیار لس علتونا دا جہاد او رد پرس میں باطل دا غیباندی قاتل اللہ جنگو کانج دا سرا لا یؤمنون بللہ گورا دا اللہ پا توحید باندی ایمان نرالو دا اللہ توحید ایمان نرالو نو جنگ و سراو کئی دا او د زمانی دا جائلیت رسمو اسم دے دا لا توحید سوګنه مانی والا بیل یوم الاخره او نیمان راڑی پر بانده دی دی دی بانده ایمان پر از دا خیرت باندې رز دا اخرت خواغی غی منله الی دل توله الله و چې رز دا اخرت نه مانی ماناسو کم اعمال چدی کوي هغه اعمال د سدی چې هغه انکارید د دی چدی رز دا اخرت نه مانی هغه په دې باندې دلالت کوي چې دی د ایمان بالاخره تنا د دې د دې وجینا خوا ابراهیم ابن ادهم ویلو کنه وی تاسو خدا ان الموت ولم دا حق ولن تستعيد له دا خوای چې مرحق دی لیکن د مرګ تیارې موک نه کله وکړه د مرګ تیارې د مرګ تیارې خو بدای چې توای چې دا, دا الله حکم راغه بس ذ ما نما واده مې وکړه نه مې دا دارنګې دا الله حکم راغه په غم کې په خادای کې یورشتا کې هرڅه کې راغه بس چې د الله کوم حکمې ماتا منزور دی زوې چې دا دی باندې امن نه کوي دا مسلمان دی که خلی خلد هر سوره وای پ خدای قسم که مسلمان شي لا ولا بیل یوم الاخر د و ما الا تو چې jihad و سره وکا ولا یحرمونا او حرام نه غنيدي اغه دره ما الا تو د چې جنگ و سره وکا او حرام نه غنيدي اا چې حرام کړی دی الله تعالی او پیغمبر د الله اکبر حرام نه غني چې کوم الله حرام کړی دام د زمانه د جاہلیت او ظلم چې الله کوم شي حرام کړه ظلم حرام کړه دی تو ولی کې ولذلم که ظلم حرام کړې نو الله ورسوله او پیغمبر دغه ولا يدينون دين الحق او نه تابې کیږي د دین حق مینه لزینان دا که څان نا چور کړل شوی دای سلورما پلیتی چې د دین حق تابې کیږي نا دین حق اسلام دی دا داغه تابې کیږي نا رشتہ دا پغې کې مسله را ل دین حق تابې ش خادیه پاګه کراله د دین حق تابع شه او غامده پاګه کراله د دین حق تابع شه پر ټولو کراله ملک کراله د دین حق تابع او او کله تابع کېږي نو الله بده معذب کړي مين الذين ذاک ساننا چور کله شوه د ايلر کتاب تر دې پور ځنګ ور سراو کأي تر دې پورې چې دوی ور کې جزيا عین دن فخ بل لازم باندې وهم صاغرون وي بده ذليلا جزیہ به څنګه ور کوي پخپل لاس په ور کوي ما شومان خله ټول برازیو جزیہ ور کوي او ذلیل به پداس حالت کې ور کوي چې د مسلمان لاس په پداس بروي او د غلاس پداس سختای داسه به اخلی دا داسنه چې مسلمان وتعال لاس اعلان دیونی وي د دی پکه ولا جزیہ کیری داسه به ته اخلي دا چې کله د الله د دین مخالفت کوي نو الله بیا ادا کوي او دا نه چې اوس دی و یاره بس jihad نشتره پیغمبر jihad نه کړي او jihad منسوخته او اې دا خو صرف دعوته توایسه خبره قران نا وقالت الیهود دا این جمع الیل د جهاد و غره انبیائو کې غلوکې نو چې انبیائو کې غلوکې او د خدایي درجه ورکه جهاد ورسره یو د د زمانه د جاہلیت یو ظلم او سم دی او سم خلق رااله او انبیای د خدایي مقام ته رسول وقالت اليهود ويل يهودانو زير نن الله چوزير زويده الله تعالى ده وقالت نصوار المصي ابن الله او ويل عيسايا نو چي عيس زويده الله تعالى ده ف ابن يت باند قائل ملك يه اوما سوره مائده کې ويل ویل تا ذالك قولهم يفهم دا وینا د پخلوخ پلو باندې نو وینا خو اس پخلو باندې داس الله وي چ د پخلو باندې مانس سر دوزي دي کنه اس شو تیری نور هي حقیقت یو يو زوا يو نام مشابه شوي دي قده دا کسان سرا کفرو او چکوفر کلو من قبل مخ کې د دینان دای ومه پلیتی او کفر کې د نور سره مشابه شوي دي ال جنگ وسروکا او ال لد د جهاد دی ال شاب جنگ وسروکا قاتلهم الله فلانت دی دیلر الله یا فلانت کړي دیلر الله تعالی ان یو فكون کم طرف تاړو لشي د حق نه ایت تاخذ اخبارم دای اتم ال لد جهاد جهاد ورسروکا خودایان مولیان او پیران اغه خدایان غر زولیدی اغه حاکمان غر زولیدی او د الله حکم نمنه نو چی پیره خدای او غر زو او رهنبان خدای او غر زل احبار خدایان او غر زل پاغه باندي نو چی ددنن زمانه د سوار لس م سدای یومشر نه خدای جوړ کی او خپل پختو پختونه خدای جوړ کی او خپل غیرت نه خدای جوړ کی چې دا زمانہ پختو ده نو دیو معذب ني الله دې معذب کی اللہ دے معذب کی اتخذو احبار او ما او دا سا چه او حرمت کې دا ملیان و خبر بیمانل چه غیبو تا حلال کلو نا به حلال گنن سبی حرام کلو کعب آگر چه حلال اندائی باغا بی حرام گنن الله اکبر اتخذو احبار او ما. دای جوړ کړي دی خپل او خپل حاکمان ما الله تعالی او عیسی زوی د مریم لارا او د ته حکم نو کړي شه دا چې د بندگی کيده یو الله لا اله الا هو نشته حاجت نو ما الله تعالی سبحانه پاک دی الله تعالی احمد اسنا چې دی وسری صدا جوړي یری دون ایوتفیو نور الله دای نه پلیت یو نه ما ال د جاد علی jihad ور سره وکړه د الله دین ختمو د الله لاده دین مقابله کوي یریدونه د غاړي د انیوت پی نور الله <سؤال> چې منکې دی نور الله نور د الله تعالی دین د الله په خپل خو سره ويا ب الله او منه کوي الله ان کار کړد الله تعالی یتمامه ګرځي د خبرنا چې پورا کوي بنور الله خپل دین الله تعالی ولو هل کافرون اگر کبد غنی کافرانو الله اکبر ګور د سمانی د جایل یو ظلم دامو چې دا دین د الله هغه ختمول غختل اسمدادي په د بمبارري دا صرف دې دجه کېږي دا ټول یو ځایونه قوول اللهسی نه من قبلو الله طوا سو بهی بلو قوون توغون د دا ګ چې اوبلته په د کوفر باندې یت کړ دی مشاررفو نو هغه دغ شوو نظرداری دغې نو هغه دغهې دی نوکه د نو که د دی نه مخکې مولان په سرت باندې او نو دغس یو ځایونه کالله نه کفرو من قبلو ټول کوفر ک دی او بل سره مشابی دي دی به مخکې چې د مان حکومتو وګوره به د حکومت دی په سرحد کې او ګوره بمباره کېږي نو ټیک د غ خوم ظلم کو دوره چې دوره خوی خونیوي او دا کې داې ساعت کې داې نو چې تاسوغ راغ تااسسو دهغې نه په پ کاله غو کوي تاسو هغه په دوه میاشت ک وکو د غ نه موډیر تازوس اوګلو الله اکبر وا یا الله او انکار کړی دی الله تعالی مگر سربده د خبره نه چې پورا کوي باد دین خپل اگر کبد غنی کافرانه الله ای زب خپل دین پورا کوم یا الله د خپل دین والا یا الله امدادو کې او د هغ پر استمدادو کې الوکری هل کافرون کافرانه چې کم دی دین بدګنی ها دین بدګنی دین ستاوی قانون اعمال بد نه غنی اعمال غنی ګرځي کنه تبلیغ ولا حضرات یوروپی ملکونو کې ګرځي چاوتاسو وي چاوتاسو امریکا کې ګرځي مرکزي جوړاي چاوتاسو وي اغای چې خلاف نو او د قانون خلاف قانون نه منې اعمال پر حج باندې جنگ نه ده پر منځ جنگ نه ده پر اوږه جنگ نه ده داننګې پر زکات باندې جنگ نه ده جنگ چې دین او اف قانون د الله باندې دي چې کم قانون د اسلام دی آره باندې ده أغنه مني اعمال جنگ نه هو الذي ارسل رسوله دل الله تعالى ذاتي چرالے گلی خپل پيام بلرا بل ہدا پ کامل پ کامل ہدایت باند یعنی اصول د دینه و دین الحق او په دین حق سره نه احکام او فرو د دینه دد پارچ عاليب کی د لرا پال دین دلا پارچ غالب کی د دین حق عال الدين کلیه پټول اديانو باند ولو كارهل مشركون اگر کد بدغني مشرکان لو كارل کافرون لو كارل مشركون اغي دین بدغني دا اوسم داسي دین باد غنی سر اب پارا چې بس دا ګولۍ چې وریګ د دې د پارا چې اسلام مغلوب شي یا ایو الذین امنو یا ایها الذين امنوا ان كثير من الاخبار او مسلمانانو خبردار مسلمانانو ډیر د مليانو نه ډیر د پیرانو نه لا يا اكلونا دای له سمپلتی الا جنگ وسرو کولې لا يا کولونا اموال الناس خامخوري مالونا د خلقو بل باطل فناراو طریقو سرا ويسدونا يول سمپلتی او بندوي خلکو لرا د دین د الله تعالی نه هم سبيل الله د دین واللزین دائی دول سمفلی تھی واللزین یکنزون الزہبا او آکس آنو اکبر گورا مولیاںم چې دا ارث کوي او دین پټای دا څه پارا کوي دا دې ده پارا کوي چې خزانه جمع ککنه چې مال واخلی او ګوره هغه ټیم کې زمانہ د جاهلیت کې روحبان او احبار آی بد دین دا الله پټو او پاږی باندې به دنیا ورا کولا دین د الله به نه او اری باندې به د خلقو نه مالونه وړل او سم دغه سيدي او سم دغه سيدي اکثر مولیاں داسې وي اکثر داسې وي هغه به د الله د دینه خلق منا کول اوسم دا سيدي د الله قران ته به دینه فریدي ډير پیران پیران بزرګان بزرګاني دین لا بشي ته ګور قران کي هدايت نشته مزه ښه هدايت چله کې دي جي ويسد دون ان سبيل الله ولذینا آکه سن دول <سؤال> سمفلتی <سؤال> آکه یک نزو نا چه جمع کوي یا کنیزونه چې خزانه کوي اززه بزله وررف زته او نظرروله ولایون في قونهها دی لسمما وجه د جده او دیار لسملهته او دیار لسممه پهلیې ده واللا یون في قونهها نه خرج کوي د غ له پلار دله تالا کې پهیر ور کدي لله یعنی او یاره دي لله په عاضاف در دنااک باې د اغرهځنا یحماله فيناېجهمه چې ګرم ولی ب شيرو ع قالوا بني فنار جہنم افورد جہنم کې توا تو کو بیا پس دا دا کاوله بشي بیا په ني مالونو باندې جي با هوهم تنديد ددي و جنوبهم او ډډيد ددي و ظهورهم او شاگانيد ددي الله اکبر چې دا الله لار کې د مال خرج نک دا الله لار کې دونه لگو جما کې نو الله واي دا مال دا قیامت پر ځ باندې فو اور د جهنم کې ګرميږي او ستاتنديب په داغلې شي چې د رازونډي او د الله لاره کې به ضرورت راغ او ستا به ټی کې راځوړنه پتن دی باندې الله واي دا تنده په دلا دا ما درنګې و جنوبهم او ډډې د دی چې مال و سره ډیرو نو ډډې په دلا داږي ولی د وراس خلکو سره وګي وهلې دا جنوب زګه ذکر کوي ډډې به ول خلکو سره وګي چیلبچاس کول نو دبه جنگ ته تیارو ولی په خپل مال باندې غرور کړه او کنه جمع کړه او د الله لاره کې نه خرجو و ظهورهم او شاګان د دی ولی چې غریب بور سخرغه نشاب اکلوته زمړا تپکی چا کړي لرکو دا افاده شا د اکلو غریب تا او خلکو ساره د ډاډه مخلی خلې جنگ دی جوړو خپل مال د غرور کړه او خزي د ټیکې را ورنې کړي وي لاره کې دینه دا باندې بدله لبیا دا دا دا او ویلې بشیدایتا هاځا ما کناستوم د اعماله خزانه کولو تاسو د پاره د خپلو زانونو پسو اوسان کوي هغه چی وېتا عذاب دا غاسو کوم تم تک نې سون تاسو جما کول خزانه کول دغه عذاب نن اوس کوي ان ایدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلک الدین القیم ارد رسم باطل پدې دوا دو آیاتونو کې دای بدارस्कार کو چې او میاش به بلې میاش ته تر اوسه ټوکلا کاله ودا یو یاره اوس چې کمدې سې دشمنو وغيرها برانې ننن به دې میاش کې بروجي ننو دې بلې میاش رمضان کې ننې وو شوال کې بونې وو دا به رستوکول تاخیر به پاګه کې کو او کله به زیادت کو یا زیادت دا شي چې بادشاہ به بیمار شو یاره نن بچ کم دې روجو ننی بیا به سره اوه سیوا کو د زانه داس نور به وسره سیوا کړي د زانه د الله په احکاماتو کې تغیر او تبدل وکړو د د زمانه د جالیت یو رسمو پغه الله رد کوي چې داس نه دا الله بولی العزت چې کم وقت نه آسمان او زمکه پیدا کړي دي نو هغه وقت نه دولس میاشتې دي سالور پکے الله و دی عزت ذوالقعداز الحج محرم اور رجب داز برګه خلیلو اختر او صادم سین داجو دا دامی اشتدا پکې د عزت دی دیک یو بل باندې ظلم مکوئ او تاخیر د دی د یو میاشتي د بل میاشت مکوئ چې یو کال حرامو یو بل حلالو داس مکوئ دار زمانه د دا جاہلیت رسوم وسوم دادی کتا سوای چې څنګه بل پاکستان یو لیډر او او اږي کم دی نو ویار دا د حج کم دی نو دا خلق کم نه نو دا په یو کال باندې په پا... یو پا کی؟ پا کال کې په یو ځل باندې نو ټول خلق راشنو بل لا رشي خلق پکمړيږي نو ادارې په کال کې دوه پیرې کوي کانو نو سب خلک به یو پیره دي سب بله پیره دي <laughs> ولی رسته کوي دا جو حالا غریبان غي څه خبرو چې دا الله دین سده او دا الله قانون سده الکه په خپل وخت باندې غي دینه څه خبرو الله اکبر ا گئی څه خبر دي میاشت درمزان نه ا زلزلہ چراله پروسه کال رمضان کې نو حضرت عزر... یو حضرت په انټرویو ورکوله ویجی ما ناشته کوله او زما لاس کې پیاله یو زلزلہ راغله ما ناشته کوله هغه ته تے... هغه ته ښه خا... ایتانه ناشته کوله تا بس بیائے خبر چو زسو دا بس بیاي اغات نه اوته خبر اغل بیا صورتو چې زه سوم زمونږ د لیډران دي ایمان عاشق کله لکه ستار او جن او چې تا ناشته کوله ته څنګه مسلمان او کنه خبر اغل دراسه الله اکبر دا زمونږ د ملک لیډران دي پغه کې چې کم خلق راوته په اړه زایګه نو په اسلام اباد کې پغه کې اللهب عذاب ولې نراولې پغه کې ماته عمر خبره کوله و منګه راغلی وو او منګ غ مړی رال من ګاډی را وستې او لنظرې راست منږ غ مړی را خل و پههغ کې داسې خلک راوتتل داسې زنانا چې په لاسو کې د شرابو هغه ګلاسونه نیولی او هغه د شراب او پیاله او یو تار کپړه وسرنوه باغ سه بربندیاو کې پروت وی چې موږ براوخ کله د شان مو موږ د خوراله نشو چې خلک بولاړي موږ بیا په څه کپړه یا ساده واچوله وی وی بربندې زنانو پاره کې پروت وی دا زموږ د ملک لیوالت ټول دغه لیډران پاتې کیږي اجه کمزغه ګرځي ټول د لیډران پاتې کیږي الله دا زموږ نه ملک لیډران نه اینا یدت شوهره بشاکشمیر دامی عاشق پنس د الله باندې 12 میاشتره په کتاب د الله تعالی کې تقدیر د الله تعالی کې دا اغا رزنا چه پیدا کړی دی اسمانو نازمکه منها بعد منها داغه نه اربات سره میاشتي د محرم د عزت یعنی ذوالقعده ذالحج محرم او رجب ذلک الدين القیمو دا دین مضبوطه پس ظلم مکه تاسو په لیکه په خپل ځانونه باندې او جنگ کوي د مشرکانو سره ټول پټ ولا د تاسو راټول پټولا اکبر وا علم او پوه شئ چې بهشک الله تعالی د پاریسګار او سره ده ان مننس او بهشک خبره دا دا تاخير د حرمت دی وي میاشته بل میاشته تا تاخير د حرمت دی وي میاشته بل میاشته او وای تاخير تا تاخير ده حرمت دی عزت دی یو میاشت بلې میاشتہ زیادتن فل کفر دا زیادت فل کفر کې زل غومرا کول شي په دې زیادت سره غومرا کول شي به په دې سره اکسان لره کفرو چ کفر کړي او حللو نہو حلال وی او میاشت لره عامن یوکل ویحرمونه او حرام وی, وی غیلرا عامن بلکل لیوات وی د پاره چې پور کړي د یدت ما حرم الله ایداتا وشمیر د اغا شمیر د اغا چې حرام کړی دی الله تعالی نتیجه دا شي ف ما حرم الله پس حلال کی دی اغا سو چې حرام کړیو الله تعالی نتیجې دراو شي یو کال نه بل نو الله اغه حرام کړو اغه حلالو ګرځي زوئنا زی لاهم سو اعماله مخیس تک لشه دې ته بد عملونه والله لا یهد القوم الکافرین الله تعالی هدایت نکي قوم نا فرمان تا یا ای او الزینا امنو مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبيل الله الله, اللَّهِ دې ځاینا درېم باب او د کې زواجر منافقین او پا دیکی ساٹھو او د اغای پلیتای ذکر کای په دې کې 360 او پنځه قسم منافقین ذکر کای او تخویف او اخروی او دنیاوی او دا به تر اغه نه ننوي پوري یا ای او الزینا امن وذمن خوندانو ایمان او خوندان و ته ولي وي خطاب منافقان سره ده خو دیمان خوندان وتز کوي چې په خله خو داوا کوله کنه الله وايي و دوه خله داوي دار مومنانو مالاکم سشوي دي تاسو لرا ازاقي لکم هر کلا چوي له شي تاسو اين في رو في سبيل الله زي تاسو پلار ده الله تعالى کې اسا قلتم ال الارض ندران شي تاسو ال الارض مكيتا سشوي دي دای ګورا اوله پلیتي داشوا اسا قلتم ال الارض اوګوره زمانه د جاهلیت کې دا شی او چې د الله د لارې حکم وو شو د جهاد په سبيل الله نو دی بدر نه دا نوابته زکا د زمانه د جاهلیت اطلاق پدې باندې اون کیږي د هجرت پرې زمانه زمانه د جاهلیت تا بازوي چې نا چې کم منافقینو کې خصلتونه او دای کول پا وجود د پیغمبر پاک کې نو دام دای کې د دا زمانه د جاهلیت هغه پیداوار زکه کول نو چې کله د الله د لارې حکم وتاو شو نو بس درانه بشوسمه کتاب بیا وا اون خطل jihad لبنط له د اوله فلیتی د منافقینو دویمه فلیتی ارازیتم بالحیات دنیا ته خوشاله شوی په دنیا باندې په مقابله د اخرت کې جوان د دنیا غره کړو اخرت رلکنن نن زبا زبازمون اول مسلمان جوان دا اخیرت ایر ده او دنیا بانده خوشحاله ده آغا دا کافر و خسلتون ده یود دو احد هم لو یو عمر و الفسن یو زرکال امر چه وی یو زرکال بس پا جوان دا دنیا علان که اد دنیا سجن المومن دنیا خود مومن جل خانه ده او جن خانه که پا مومن بانده تکالیفی اغا چه تا خوشحاله ای پاگه آ آخو دا غواری چه ازخ پل ارزیتم بالحیاۃ الدنیا من الاخرہ تاسو خوشاله شوی په ژوند دنیا باندې په مقابله د اخرت کې پسندان دا ساکاند دنیا په مقابله د اخرت کې لامل الا قلیل مگر ډیر زیاته لگا الا تنفرو کچل تاسو نو زینو عذاب بدر کې الله تعالی تاسو لپاره عذاب دردناک او استم ب دل او غیرکم اوراب ولی یو قوم غیر استاسو نه والا تزرو شیء او zarar ban shi war kole تاسو دی پیغمبر تا یهود قوم تا شیء ان ذره بر شې والله <سؤال> على كل شيء قدير الله تعالى پريو شی باندې قدرت والده الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجوا الذين كثرت سو امداد نکوي د محمد رسول نو الله به امداد وکي ولی ذګا فقد نصره الله تا کې سره امداد کړو د الله تعالی اذ اخرجهو الزینا هر کله چوباسدل را ان کسانو فری کوفر وکړو ثانی اس نینې پدا سیال کې چې دې دوهمو د دوونه دوهمو د دوونه اذ هما فیل غار هر کله چودې دواله بغار کې یقول لصاحبه هر کله چوي غ خپل ملګری ته ابو بکر صدیق الله ته ځن مغم جن کېګ بهشکه الله تعالی زمو سره دی پس راو لې الله تعالی اګه خپل علیه پدې ملګری د باندې و ایاده او مزبوده کړي پیغمبر لرا بی جنودن په داسې لښکارو سره علم ترواچینې دلتا سوغې لرا او وی ګرځول هغه ویناد کافیرو السفلا بیکار الله اندې او کلمت الله هغه د اوچته الله تعالی زور ورده حکمت والا پیغمبر امداد نکوي نو د دې پیغمبر امداد به الله وکي زکا یو تربت ټول کافرو او د سر یومل غرو صرف دوی دیو او هغه غار ته تل دي اول ته چې کم الله امداد کوله دي او سمر صح وقتو واقعه ما صد قدر تاستا پرون ویله وا چې ابوبکر ابو صدیق سوران پال کما ویله وا چې ابوبکر صدیق دوه خه ساتلې چې مسلمانان انتہی زیات سے کم نه ا تاغو او کافر بکیسماک قسم تکالیف رسول تردی پورے چې ابو بکرنی صدیق و قران و او داغه بارک راضی کان رجلا بکا دیر دون که او چې کاله آینده کتاب الله چې د الله کتاب لستو نو هغه و د اصل جړل او زور زور سره بی جړل او هغه کاله چې د زلون اواز نو هغه سروم کئ اغا ده کافر و بچی براتلل خوز براتلل و اغا تا بودری دل نو اغای سرابدا خوف و حسنه چه دهی مسلمانان شي نو اغای او باسه او راو بکر صدیق پلا را بانده روانده ابن داغانه و علمه خلوار غلده ویواله ویواله زه ویزخ پل کوم راو باسلم ویزه راو شدلم چې تا بدل تنه اسه گه ده ابو بکر صدیق و انتاک انسان ویزه راو شدلم اغاو خواه وی ستاون تاکي سړيم خلقو باسی تو خو خلقو سراخه هارونا کي وير راغه کفارو د مکه ته او دره د اشرفو ته وي تاسو چې کم نه دلرا زماده وجه را راکي او ديب کور کي قران وای بار به خیر دي نه وای ابو بکرن صدیق با کور کي وچه با کور کي आवाज تان شن بیا براغه د کوسي مخه تابناستو تلاوت به کوه اغي وي وراش ابن دغنه ته ويغه خو بیا داسه کوي اغه وي ها وتوي بشوي وس موږ دا نه امان نه ورکاو اغه وتي ګوره د نن بیا ما په فیصله کړو بیا امان نظر کې تا الله اغه وتي مال د الله امان کافی ده او بیا نبی عليه الصلاه والسلام ته الله د هجرت هغه حکم کوي او هغه دوهغه نبی عليه الصلاه والسلام ابوبکر صدیق راوستي نبی عليه الصلاه والسلام ته او هغه چې کمدن روان دي او د ما پرود سقاد روي له وا او بیا چې کم اغه اجرات لا تلو اغار تتلو پاگه کی داوه امداد الله رب العزت کړه عجیبان داسرا کافر رال ال اودریدن اوا کاف شناسراسته اوغه وتې په دی باندې چکم دنو تلې دي او आवाज په دی باندې چکم دنو راغلې دي قایب چکم ده سراغ او سراغه اودرې ده او هغه په دی راغلې دي دی, دی غار ته تلې دي اغا چې غار ترالل نوته کم ده دل تخونیشته ولاما ذکر کئ وای جولاگیت اللہو کمو کو جولاگے راگے غزالہ جوڑکلہ زور زور جالی جوڑکڑے او یو اونوا دغی غار مختا اگے کی کونتار زور زور رالا گئی وا چولے نو گو کافر قسہ شو وتو زالما و کم د دل تا کراغلو د جولاگی دا جال چدیتا سوګد نکه دل نو بنور وانی دی ادو کونتار دا گئی بنماتی دی و دا الله چه امداد کئ غبی ادا اغه <اللہ> الله رب العزت دا غینه بچو او سوراقا تل دی اغه نام الله بچ کړه دی الله اکبر بلکې دا چ سوراقا به اذان د پاره دا غنا مان غاړي الله وجع علی کلمت الذین کفروا السفلا ابوبکر صدیق تعال نبی علی السلام ای لا تهزن غمجنی جماه ان الله معنا غمجن کی جماه الله زمون سره دی او وګوره سوره شورا کې براشي موسی عليه السلام وای ان معي ربي معنا نو وي आवाज ما سره ده او ابو بکر صدیق تا پیغمبروي زمون سره جام راړي دا ځکه چې یا خدا چې الته دعوت صرف کار د پیغمبرو نو ځکه لفظ مفرد راړي او دلته دعوت دوه مد کاروبو نو ځکه معنا ذکر کړي یادا چې آمان چ رازي نو دا په اخلاص رازي اول تا قوم کې اخلاص نو نو نذکه مصالح سلام ما یې ذکر کړي اول تا قوم کې اخلاص او ابو بکر کې اخلاص او هغه زکه وسره چې کوم نه معنی راړي او ځان سره شریکي بل دا مساله دنه ثابته شوه علماي کرام ذکر کړي چې صاحب او صحابي ابو بکر صدیق تعالی رب العزت صحابي د پیغمبر پاک ویلي دي د ابو بکر د صحابیت نه انکار انکار د قران کریم دے هغه سړی کافر دی د دیو جن شیئر ټول چې کم ته ابو بکر ني صدیق د صحابیت نه منکر دی کافر دی کاغی ارسو ر اعمال کای آ کافر دی الله اکبر او چې بیا ابو بکر ني صدیق باندې دا کای الله کنزل کای اوغه تبادر دی وای دا خلوې خر دی الله اکبر ګورای خر دی خر علماء کرام ذکر کید خرخولا دا پاک خر دا واه حرام دا خو خلی چې کم دا, دا پاک دا دا ولی پاک دا دا زکه پاک دا چې پاده خرو باندې انبیاء کرام سورلی کړي دا دی وجنه دا, دا خرخولا چې کم دا کاغذ چا کا فلوس راولګی په وقته سورلای کې اغه خولا دا, دا خر اغه پاک دا ولی انبیاء کرام په سورلای کړي دی نبی علیہ الصلات والسلام چې غاره صورت اتو الله اکبر ستاله شو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بخ بل حقوق نه ولید او خدیه غار صورتہ الله اکبر د ابوبکر صدیق غند سړی چې داغه په ګو باندې پیغمبر پاک غار صورتہ په داسې سخت وخت کې خاطراله دي او بیا هغه دومره سخت وخت کې ملګرتیا کړي ده الله اکبر اگ انسان تا کنزل ان في رو والله الله تعالی عزیز حکیم زورا ور دے حکمت والا ترغیب ال الجہاد اس الوی کو زمانہ جہاد وکا هر حالت کی کہ نو جہاد وکا <خفافاً بی دلوی مقام دلوی مقام انفرو خفافا سے قالوا وجاهدوا باموالکم وانفسکم الصحابہ لوی مقام دے لوی مقام صحابہ لا انفرو ز صحابه کرام مبارک هي زکهو نبی علیہ السلام وای چې زما د صحابه او سره مینه دا زما سره مینه دا ان فيرو خفاف و ثقال ترغيب ال الجihad ز جنگ هر حالت کې کې خو جنگ لزا دا لا لا را کې او گا خپل مال او خپل جان قربان ک ان فيرو اوضید الله لاه کې خیفا پاس په کو وې قالله او جهی دو جادو کوئ بیا م کوم په معلوو خپلو سره په نسو خخپلو سرراې صیر الله پلاه د الله کې خفا په وس علماء اولهما کرام ګاړیمانې کوي اصلله دار کبې اصل خفافا مساافه و قالله که غیرې مسااف خفافا وانو وې قالله او بړه خفا په دوکان داروکس و غیر و غیره ټول معنی ګورا که غیر خوشاله مشغوله که غیر مشغوله عيال والا که غیر عيال والا ار څنګه خدا الله لارا کیوزا جهادو کار زالیکم خیر لکم دا غور دیستا سرپارا کچر تاسو پوئی گئی لو کانا رزوان اسگورا بلا فلیتی دا منافقینو لو کانا کچر وی مقصود سا رزوان سامان قریبا نزده کستا مقصود لو کانا کچر سفر یا مقصود ستا <خرج> آرزان سامن قریبا نزده و سفارا نقاسده او سفر ما ملیلت تباو کانو خامها تابداری بکڑو داستا دا خو سفر لرده تا لرزی جهاد لا نو بیادای نزی لر جهاد تا نیتیار او نزدی تا تیاری دا دا منافق بلا پلی تی او د مومن شان دا چه راشی پی نو کار سنگئی دے بالا تا تابداری ولكن بعضت تصلوا رم پلیتی لیکن ګران شو دی عليهم مشقہ پدای باندې مشقته واس یحلفو نبلا <بِاللَّه> دای پین وسه هلی پوونه بالله زرده چېکهسمونه ب کو دیپالله تعالله بندېلهسته ک چران لري منګله خرج نامه او کوم نو خاام خاودی اومونږ تا سره یوه لکوونهاند منافق دروغ جنده اعتماد پر انه الله اللہ وی منافق دروغ جنده عفا اللہ عنکا عفوا کڑی دا اللہ تعالی تاتا عام تا تا دا مانا کئی شیخ د پنچ پیر رحمه اللہ رحمتاً واسعتاً آمانا آم کئی او دینان خلید تا پوری گناہ اوی شیخ مولانا حسین علی نور الله مرقد وغب مانا کول ماف تیوی لیما آزنتا لہم تا دی او او گورا دا پورې دگوونهو نن خلی اوګوره دا مخکې راړی چې څوک په پامبر جرره نهکیې مخ کې ذکر کوی ده چې تا خو دی ته اجازهتو کو منافکان راله لطان اجازت غښه دا خو درروغو اجازت غښه او زلکې منافو تاول اجازت ورک خو مخکې و عاف الله دا ځکه چېڅوک د مودودی پشان رو راپ نسی او به پامبر جررهو نکې۔ عف الله وانکا عف وکړه د الله تعالی تاتا تا او ده نن خلیده تا پورې ګوناله مازن تلم ول اجازه تو کداري تا تر دې پورې سرګند شوې تاتا سا خر سرګند شوې تا تا سان چي رشتیا دی او پوي جندلې تا درو جون لرا لا یستازینو نکا اجازه نو وادي تا لرا اجازه نغواړي دتانه آګه سان ای آګه سان چې مان راړي په وحداني د الله پرځ د باندې دا چې جهادو کې فلارد الله تعالی کې او فلاند دا چې جهادو کې په خپل سره پا خپل نفس ونو سراغی تان اجازت نه گاڑی مفتی محمود رحی مولا تا رحمتا واسعتا خساڑه تیر شویده او دا دین خدمتی کڑه ده اللہ دی قبول کی تی چسی کڑه ده خپل واس مطابق اللہ دی تی قبول کی یو رز واپس سراغی راغی وی اراجی زو بٹو وجنم نا وی زو بٹو وجنم نا مال اجازت نراکی چی بٹو وجنم اغواتاوی <laughs> لا یستاذنونکا ای برټو چې سوګوژنی اغه اجازه ته نه غواړي تاکه برټو اجل تاو باندې اجازه ته نه غوښتل زیرا والله علیم بالمتقین الله تعالی په دی په پرزګاروباندې <clears throat> غوس خورالل دا غی نو میو شرمو اخپل پلارانو شرمو له انما یستاذنک الذی اتم پلیتی ده منافقانو اینما بی شکا اجازت وارستانا کسان چیمان په پا وحدانیت داللا پر از داخیرت بانده نهما پلیتی دا غی ورطابت قلوبهم او شک کرده قلوبهم زلونو دی فهم فی ریبیم لسما پلیتی پس دای پاغی شکیت رددو نا دی سرگردانا گورا دلتوی اینما استازنو کل لزین لا یومینو نبی اللہ او سور نور که براشی چې مومن به اجازت واړی سر ای نور آیات لمبر اوبح سا کې چې موین به اجازت واړی دل توایی چې مومن ن نو اجازت به غواړی نو جوابدارې چې دا ايزن مخصوص ته د عای تبوک سره او دصور نور حکم عام دی الله اکبر یاد دا یادی ځای کې جهاد نه یو سړی اجازت واړی نوغمو را دی چې جهاد د صحابه روان دی او در اجازت را کجززهه پاتې نو هغه منافق دي اول ته چې کم اجازت راځینو د مجلس نه چې مجلس کې ناشته د خپل استاد سره پیغمبر سره نو اجازهت غواړي چې یره دې ماته اجازهت لاړ شوه دا طریقہ ده الله اکبر ورتابت قلوبهم فم في ريبهم يترددون ولو ارادوا الخروج دا اوس قسم اول د منافقینو ولو ارادو الخروجا او کچر ارادو کی دیدو وطلو لا اعادو کچر ارادو کدیدو وطلو دو, دو جهاد دفانا نو خام خا تیار کدیباو دیدو دفانا اودتا سامان ولکن یول سمپلی تی لیکن بدگرن لدی اللہ تعالی امبیاسم وتل ددی هغه وطل ددی اللہ تعالی بدگرن لدی فسابت و هم پس منیکل دی لرا وقیلا اویل شدی تا دقیلا فایل یا الله دی یا دات شیطان تو توسوس واچولا یا منافقین یو بل تو ویچ بس مزای مړه واقیلا او ویل شو کودو دای دوله سمپلتی او کودو کینتا سو مل کاه دین دا ناس تو سرا بس دې ناس تو سرا کینې خام مزای جنگ له लढنه شي لو خرجو فیکم تسلین علیه الصلاۃ والسلام تا نتلی خدین لو خارجو فیکم که چره دی او ته پتا سکه ما زادو کوم نو مزیات کړی دی تاسو لاره الا خباله مگر نقصانو نقصان به درکی کو کدی او ته ونستانسو نقصان به کو د پاتې خدی پاتې دل تک پاتې خدی الله اکبر والله او ز او خلله کوم موخامزغللهولی دسونه خله کوم په کې یبغونه کوفیت نه او ز خلله کوم سوال سمه پلیې يبغونه کوملفیت نه کې چې لټو ب پسده او بګاړو دا پ سممه پلیتی ستاسو مینس ک ب پسد او بګار لټو دا به کول چې پساد را چېستاسو می کې به سونه آخوا دخوا کولو دا ای موافق. تا یو زای یو معاملی لازه تا با پی اعتمادو که چه راش دا مشر ده سپین گیره ده او راش نزده ده راتا راش خیر ده او که پی نا با منافقی اغا با بگار جوڑی او دا به آخوا ده خوا چه بگار جوڑ شی اللہ ده داس منافقین لسزاور کی وفیکم سماؤنا لهم شپار سماؤ پلی تی وفیکم او پتاسو که سماؤنا جاسوسان دی لهم دا دای دفارا د م کار دا دی چې د کافر جاسوسی ب کوي چې د مسلمانانو خلاف جاسوسی کوي دا زمانې د جایت ی ظولمو. د مسلمانانو خلاف جاسوسی اوس په دی کې د پاکستان چې کمدننو محکمل محکیددي اسی. ا ټول دا منافقین دي د مسلمان خلاف لګیا دي او اواچه کم د جاسوسی کوي د مسلمان خلاف او فیکم سمعونا او تاسو کې سمعونا جاسوسان دي له همدې کاتې وروزه الله تعالی په ظالمانو باندې لاقاده بتغاول فتنه تا دایب سم پلیتي لا قب دغهف نګم قبلو تایک سره ټولوه د مخالف د ف غمبر الف نه مخالف د ف غمبر من قبللو مخکې د د ناقل له لل عمره اړولی دا والیتہ تل او آلا ول رالا ول یودیت اسنا مکرونا ترده پوری چراغ حق د الله تعالی امداد د تعالی او ظاهر شو غلبه د الله تعالی وهم کارہونا نل سما فلیتی او دای بد غړن کیو دا غید اظهار اغه اظهار چرتا کو اغه ظاهر دلی چرتا خوخول خو, خو الله چې کم دینو غ ظاهر او دایبد غنل و منهم من یقول ذل قسم ثانی د منافقین او شلمه پلیتی د منافقین او په تقسیم کې دا دویم قسم د منافقین و منهم من یقول ذل او بعض دینا اوسو د ای ذل چې وایي چې اجازه ته او مو غرضه ما فتنه کې دا جد ابن قیس اغویلیو نبی علی صلاتو سلام غزوه تبوک لره نو دوت اوی ګور روميانو سره جنگ دی نو یاد وی ګور تا ته پاتره زهب زنانو باندې ډیر مینه ما او زیارېګه ما څنګه چې زو د اغز بني اسپر هغه جینکی وی نه ما نو ډېر خستدي د روم خایس مشهور دی اوسمه پهاسې نه دا منافق اصل کی ځان افلاس جنگ لانه نو دا بانه جوڑکلا ایسه نا چه ساغا جینا که یل او صبر رانو نشی و چه تا بد پیلی رانو نشی نو ما تا او ما فتنه که ما غرزو اکبر دا دا سی منافقین با امی پکه دا با ام رازی ستا پر ڈالا که با دا سی منافقین ام کینی دا پی جانبیا چې سوره توبه دیویلی د منافق آپریشن سوره توبه کهی اولا فیل فتنہ تی ساقتو خمردار دی فا فتنہ کی ساقتو غرزی دلی دی او بیشا کا جانم خام خارا گیر انکی دے کافر اللہ را انتو سب کا حسنہ تون یوشتما پلی تی کچاری او رسی گی تا تا سخی گڑا تا سوہم خفا کوی دی لرا کتا تا سخی گڑا را رسی او تا خوشالے گی پاغی باندی نو دو منافق شان بدائی چی دے پاغی باندی خفای کپتا خو چې شو коре دغه شالیرالا نو منافق فخپي چې دا ولي شو منډي بوي چې دا خوشالي ستا ختمه کی الله اکبر و انت سيبو و انت سيبا کتر ورسيږي تاسو مصیبتون ستکلیب مصیبت یقولو نو ایدی قد اخذنا امرها تا کی سرنی ولو منګه خپل تدبیر لار من قبل مخ کې د دینه شو کړل چې موږ دې تدبیرونه موکړه کتل نو موږ تمام د مصیبت را رسیدو مین قبل او ده دینا و یا تاولاو د دوی له سمه پلي تھی د اځويش ته و یا تاولاو او د مخ اړای و هم فرحونه او د خوشحالي کونکي خوشحالي کې چاته تکلیف در رسی قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا سر تکلیف چرا زی د الله لیکلی مسلمان لا پکار ټیکتا هر صورت تکلیف په مسلمان راشی هو مسلمان لا پکار دی چې مسلمان پغه کې د الله په فیصله راضی شي او دا وای چې بس یا الله داستاده طرف نوا او بس زپه خوشاله ما رضا بالقضا تقدیر باندې بس دی بانده خوشحال دل پکار دی اللہ لن یصیبنا ایلا ما کتب اللہ لنا امام احمد بن حنبل رحمه اللہ اغیر چکل و او دی امام احمد بن حنبل سزای چکل امام احمد بن حنبل لور کولا بادشاہ پا دی بانده چاگوی قرآن مخلوق نده دا اللہ کتاب ده اللہ اکبر راروان ده یو سڑه اغوی ما آواز واو ری چه وی وی آواز رازی او دا آواز رازی چه لن یصیبنا ایلا ما کتب اللہ لنا لن یصیبنا ایلا ما کتب اللہ لنا وی ما چه اکتل دی امام احمد ابن حنبل دے وغلس زاور کولشی وغدایاتو نوئی چه منگ تباقر آرسی چکم اللہ منگ لکلی دی وماولانا دا اللہ زمان مددگار دے دارنگی حتیت زیعاتو راغلے دی او بادشاہ تا مخام خولار ده بادشاہ تا وای زتا نه اسو تا پوسنه کوم اغوا تا وی وایا می ماده الله سره واده کړی چې زب دروغ نه وم تا پوسنه دې کړی خپل ځان بارے اغوا تا وی ته ظالمه بادشاہ لګي دل ده حتیت زیات لو عالم نه او عمر دا ټیم کې علما ذکر کوي لو عالم د خپل زمانه او اج کم ده عمر دا ټیم کې اتلس کاله اطل اسکال امرو او کچه ما شوم او لوی علمو الى اللاور کدو بادشاوی خطاز ما خلافو که ویراشا او بادشاوی آنچه کم ده کانون رالل نلون رالل او داگه اغا دکنل او دکان اغا دا بانسونو اغا لختی دا بانسون اغا, لخت اغا داسی پامینز دو دوا دوا کده او بیای د دو پا جسم بانده پا نیغو که خوده او بیا یې په پړو باندې اوتړلې دا ځکه چې دا مېن طرف ولزمکه طرف واستا پرې کړې د بدن طرف واست نو چراخ کبین نو مېن طرف په داسې زمه کې سره لګېدو نو هغه پرې کړې طرف هغه بدن ته اړه مېدو او حتیت زیات پروډونو کې راخ کو په پخولار باندې او د حتیت زیات څخه کم ده دا چغه ولې لایوسیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا او په دې د حتیت زیات سا وخت <خم> اللہ وفات شو کو او چراخ بے زیاد اللہ آغا آغا باغی نلونو او وفا شو شهید کا او چراغ کبه نو د حتیت زیات رحم الله د بدننا اغه واخه اغه او قانونو ابان سونه لر کوله او واخه به د بدن نه جدا کړي لن یسیبنا الا ما كتب الله لنا الله ظلمون شویدی کس ما کیسم طریقو سره وسم شروع دي وسم شروع دي ظالمان لګیا دي و الله دې هغه فرعون چې کله هغه جادوګری ایمان راړو مؤمنان شو فرعون ظلم شروع وکړ دا غي لاس او پهې کټ کړهول او د لاس او خو کټ کول نه بعد بیا پان سیکړه پان سیکوله خو غي دعا غوښته وا او غي دعویو وربانا وی افرغ علينا صبره وتوفنا مسلمين الله اکبر پکار دی مؤمن الله سخت برآزی او چې مؤمن اخیره پوره د خپل دین باندې قائم او دایم لاړی لې يصيبنا الا ما كتب الله لنا بس استقامت پکار د استقامت الله اکبر زنانه او کېمداسه زنانا چهای کیسما کیسم قرباني ور دی یو زنانه دا میدان هوت کې را روانه ده او چا وتوی وی خاوندې مرشو وی پرېګ ده د نبی علی السلام باره کوي بیا وتاوی وی یوځي دې مرشو وی پرېګ دا وی دا پیغمبر باره کې راټوایي چې څنګه ده بیا را منډه وای تر دې چې د سالور سامنے او دا خاوند د غم خبر وته ملاو شو وی اس پروا منشته خدای پیغمبر خبر کوی کوم پیغمبر څنګه ده پیغمبر څنګه د پیغمبر خبر راته کوی استقامت علی الدین پاغه کې دوم راو دادا لاغا ذلک فصل الله یوتیه مے یشاء الله اکبر او چې کله خوشالۍ خبر اوریدل دي مې ټول د شهیدان شي خو زما چې کم د پروا نشته دارنګ خانصار رضی الله تعالی عنها قادسیا کې جنگ رم شوه ده حضرت خانسا خپل زمان را جمع کړي دي و توائی خبردار و ایسو کچھ کم دے بد پھیلاو بد کردار نیم ما ستاس و ما ماگا ندی شرمولی حیا نہ کہ خزداسی چھ کنجرئی ناگار عرص شرمول بیاو کی بے ما ستاس و ما ماگا ندی شرمولی ما ستاس د پلار خیانت نہ دے کڑے اشارہ داد چھ گورا ما چرتا زنانہ نہ دے کڑے ماس ستاس و پلار نہ دے اوه سنگ چه تاسو ده یو پلار اولاد یای داس یو مور اولاد یای مانسا نما خیانت کڑه ده نس تاسو پلار خیانت کڑه ده وی نن جنگ نن جنگ وی تر آغی پوری با جنگی کېږي بنا چې تر سو پوری یا ملک نه نده پتح شوی یا ټول شهیدان شوی نید او اغن نرانو یو یاو جنگی ده تر ده پوری چه سلور زامن شهیدان شو او اغا پا غی دارنګې حضرت سميه رضی الله تعالی عنها ایمان یې راولې حضرت سميه اوله زنانا چې د اسلام د پاره شهیده کیږي اوولہ زنانا حضرت سمیہ د صحابهونو نمونه کې رہی بچوله اغه څنګه غیرت بیا غي غی کرازي رضی الله تعالی عنها د حضرت عمار رضی الله تعالی عنه مور او دا یاسر رضی الله تعالی عنها خزا ایمانه راول دے او چه پتا بجحال تا لگی دللا نوغه ظالم دو خان راوستری لوئے لوئے رسئی یو اوختہ تا لیدا بلوختہ او یو ور رسئی د حضرت سمیہ دے یویخ پیسرہ تا لیدا او بل رسید حضرت سمیہ دے بلخ پیسرہ او حضرت یاسر لال دے وس نہ رسئی دیواسا دے حضرت عمار لال دے جالی او ابو جہل دے توئی وئی توبہ او باسا او توبہ او باسا او پ محمد رسول الله کو فرکا او کنه کہ نوزستا وجود و ټوکڑے کوما اغا الله دا غې فضل تسلیرا اوستا الله اکبر او غې وې بیسوان نه پیدا کی وې ما تعالی خپل جنت مخ تنول دے او مات احکاری په دی وخت که ته مان مطالبه کې چې الله غ جنت ماته مخ مخني ول نو اول دی ظالم ابو جهل دا غې د شرمګا په ځای باندې نه زړه اخلاص کړ د خو مینس کې اغه نه زړه اخلاص کړ بیا او خان مخالف غیر روان کړ د حضرت سميه وجود دو ټوکړې رضی الله تعالی عنها دو ټکلې حضرت یاسر لاړ د خاون جاړې واس نرسي عمر لاړ د جاړې دا ټیم نبی عليه الصلاه والسلام دغه میدان باندې تیریږي او دای توای اسبرو یا اعلی یاسر ان موعدکم الجمی صبر وکي وی صبر وکئ د دې سمیا په بدلا کې وی الله تاسو ټول لا به جنت درکئ ان موعدکم الجنه تاسو الله اکبر دارنګ اومه ام مارا رضی الله تعالی نبی علیه الصلاه والسلام ځنګو خود نبی علیہ السلام و ایچ بما و کم طرف تا قتل نوہود کے امارد رضی اللہ تعالیٰ نها دعوی لگیا و اونی زبے چلولا صحابیاتو او صحابی کرامو انتہائی قربانی کڑی دی